bla egiteko ordua Marko arra ah, txalde hon. Bla-bli-bla, blu? Blu eta bla. Bli. Oui. Hola mintzatzen egin da izke. Ztrunf le... <laughs> euh, bezala. Zer oui. bablatuko dugu gaur? Zertaz? Eh euh, Zertaz blabla eginen dugun gaur. Gauza initzetaz euh, urte buka era da, irakusketa proposalmen bat berdin finitzeko. Uh, egu berri garaiko kresak bainan lehenik ala ere bai. baxatuada bainan <laughs> baxatuada, bo eta ipatu bergein nuen eta ez dugu ipatu uh, durangoko afixa durangoko uh, azoka, azoka. Bai. Uh, bendoaren astapenean zen afixa urte guziz aipatzen dugu zurekin eta urte guziz dugu demurarik beti zait bazelako beste bestezerbait aipatzeko ala ere aficha, joan urtean goa afixa funtsian aski berezia da eee uh, Mais euh, c'est récurrent ce morceau, Victoire. Est-ce que tu euh, qu as hastekonik galdera bat banuen or zagatik uh, holako afisabat etan duten zenta zeket noraki afisabat egitekotan behar duzu uh, produkto derri uh, edo zeket uh, uh, t-shirtak edo uh, moltsak imprimato edo zeket hau tatzen dut duzu uh, iludi edo marazki edo argazki uh, uh, ego kitu bat baille, le... eta hor ikostan da zarbait haski iluna uh, Nik, lehen kolpean emendit uh, begi batten uh, itxura berkizu uh, segatzen duzu interne interneten uh, begi uh... Uh, Moztuta edo yeah. uh, medikal... Begibat, bai, bai. E, xo gindu no ere eta bai, ikusten da hori Eta e da un dekup sagitar. Eta da ori, Franceses, oh, un dekup sagitar. Hala, edo, bat batan ere, egun bi espermatoz olidak? Ob... pare Bai, ez dute hovula begidatzen. Az? Me, ala. Biak... Uh... Vai, beste mundu bat, bi vai. espermatozoideak oien artean eta ubulua bazter batean. Huri kusten alda. <gülüyor> Bo, edo izahak. Izahak edo, bai, o... galak galaxia. O polita da, lera irudiak onzaimintzik kusten aldira? Baina, bon, uh -huh. ez da, deus konkretu. Ez, eta bideo batetik eta zen da, ez? ez? Edo bide bideobaten irudibat? Zistiaga, zistiaga hau da izena Marko Antzianuen, Jose Antonio, zistiaga artistaren obra da, bere bideobat esperimental bat etika eh, abiatu zen, eta ortik irudibat autatu, eta horrek egin zuen, beraz afitxa zokaren. Ah, e bestez arbeti nuen zainzait ere... Uh... Uh, I.R.M. batten I.I.L.U.D.I.A. Uh, uh, Gizu, kocen uh, duzu, e-sourba, teta, mouchkuloa, etaena. Bon, bon internet gari ya, uh, dena dela uh, edo soin afichabatekin, uh, edo soin aficharekin uh, uh, durango bete ko sen, ondo ente bete, bete isan, isan daire, bete, bete da, orduan, bete, da, uh, orduan, Afichaetan dute be, aficha bat etzela norbaitan lana irakusteko. Ba egia da. ez da. Artista batek zerbait ba e... propuxatzeko, ze afichak ez du bereziki. Durango dako bai... ez. Ez zena norbaki aficha bat da diendea irakartzeko, doberrie maiteko, eta hor uh, azkenean da... Yeah. Egia, datakidaz tento so, zo... Eta... Bai, eta norm, norma eta lana ezagun e arrasteko. Bon, ala ede, berazonte bukaera, durango koazoka egina, horain eguberri, ala eguberri bai. ondoko hastean da, prestatu duzu bai. so, bizkat... Uh... Ez tutnik ere kresha iten etxen... Izaia... Izaia bai, iten dugu, iten dugu, dugu uh, segitzen dugu, la ez dame tendu gilo beresibat uh, et, uh, etxen... Hala uh, eta familiako gauza eh? bat dauri. atxikitzen dutura bat Ba bai. bai. Uh, Aldiz ohho so ez du kuguk uh, kresaiten eta ustetituuko zatzen diere, ez da kresaiten.zenta uh, zenta batzuetan da... Uh, Ericochian normal er yeah, uh. yeah. uh, uh, yeah, yeah. qui est cinda senta jusuki bos kidar tant chartoko mais besico ericochak installa todo besier robert menard son un petit intelligent guerrier vaita haos affiche aiguille fatoua bye affiche aiguille oui mais je travaille d'ailleurs Badila ere uh, kresha uh, tradizionalak, uh, mm -hmm. nomboriki, Eresho, eta uh, Maguak, eta Oli, uh, uh, Yochepe eta Maria, uh, eta badila bezte batzuk or, uh, berriak edo, uh, badabatele, hipsterena. Oli. Hipsterena, kresha. Ba, edibidez or, Iesho dekin etendute selfi bat, la ouais, klak, yeah. Maguak dira, uh, qui dit là... Non, ça se bouait C'est ça qui est aujourd'hui et c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il Gorpuzaren mugimenduarekin, hor einzien zen edo geberatzen zira. Bai, horako ah, makina inutil horiek. Bai, adibidez, uh, asztorik ezta, aldiz badan ardibat eta behibat eta behibat uh, euneko egun organik. Dabai, viztan dena. Eda ziada. Obstor batek ez peitu zer nahi eta... Bon, badira beste batzuk, beste kreša batzuk, kide gogorago ez... Yes, uh, Barbi uh, Pampiaren uh, trash adibidez ikusi dugu hori uh... Ba da pixkata uh, zure hiudidimmenna lantzeko uh, momentu bat zaiten alda Jesus gabe ez uh, bazo Jesususetan sinesten uh, uh, beste kresa mota bat egiten anda ere. Baan uh, kresa aipatu dugu zentan ere bulego gainean ikusi duzu pertsonai bat kresa batetako best... Aktualitatean den uh, izoan famatu bat. Puizdemont. Puizdemont. Karles, bai, idola somaitaste Barcelona radioen bainaiz, eta eguberriko merkatoa da zenan. Eta eguberriko merkatoan, xaltzen dituzte, beraz, krexarako bauzu dena, eh, pertsonaik, bai. guzia, mm. kajigarria da. Baina, Katalunian bada oitura bat, bizkik ustatzen zautzena egierren, um, krexan, xartzen zuten, eta dute, uh, oituran da, pertsonaik bat, uh, katalan laborari bat, uh, kaka egiten ari. Bai. Zita hor, uh, Pampina, Pampina ikusten duzu alik, ez zuzu ikusten gibidean, bai. biluzik dela, ipurdia, ipurdia, ipurdia ailean, ailean, du. ailean du eta lako kaka eta e, polit bat. Kaka egiten du, <laughs> eta kaka egiten du behinan zita hemen trufatzeko edo ez, eh? deus da, hori emaiten duzu zurek resan, us aian pixkat gordetzen da, eh, gibeleko sashi bat, Gibilean emaiten da behinan, sartzen uh, da hor, xantza ekartzen da utzu ondoko Erako, eta euh, lura fertilizatzen du, lura onna oh, yeah, ouais, ouais. ekartzen dutzu nokorteko horri zen oituran dena eta bon gaur egun egiten zuzte pertsona famatu ekilan eta plus de montek ere bado bere kaganer delakoa ba, kaganer ba eta euh, etxetan ere iten da ere ezta kakaiten saloinen euh, euh, badan ematen da egur puskaba turi euh, bonetabatekin hori ere tio de nadal daitzen de dena okay. katalunian beti Um, egur bat uh, hartzen da uh, abenduaren sortzian instalatzen da etxan, ordan egiten zaizkio begiak, uh, irri handi bat laupatia emaiten uh, zaizkio txapela buruan, katalanen txapel goji hori, eta egunero janaria emaiten zaio piskat olentzerorentzat egiten den bezala edo egunero janaria emaiten da, Dei. eta azkenan egurak egu berri bezperan ebe uh, kantu bat eginez gero, eh, opariak emaiten dizkizu. Ez dute bakarik kantatzen, la? Ilozen dute, biten? Ilozen dute, eh? dute, dute, ¿Eh? <laughs> dute, bai, bai, bai. Zer bai. da tradizioan hori kakaiteko? Jotzen da egura. Jotzen da. Eta bai, hori da, kagatio, kagatio. Kagatio! Kagatio! Kagatio! Kagatio! Hark jotzen dute... Ja, tío. Tío Hala, tío, egizu kaka isu kaka ah, tío de nadal e uh -huh. guberriko eh uh, eta gero beraz ju uh, ondutik o ialal chat santeta spiano paria ke kartzento kaka egiten du beraz uh, Kakaren inguruko itura hori, azkenean naturala dena, eta aspaldiko itura dela, gaur egun bitxi iten du. Ez abiziki polit kakaegin araztea puiz demont bati, behin anor. Zergbait... Ba, me eduliz karganer, uriak edo zain persenaria hartzen dute ez? Bai, oinarian tradizioan zen laborari bat, eh, kakitenari behin Baina da lura hona um, ekartzen dautzu gero ondoko urterako. Ba, eta. gila kakalikin uh, urtea bukatuko. Hein, pues, ze... Ez dugu urrekin bukatuko. Uh, nik eipatuko nuke edo, urte osoan nik dut begiratzen. Uh, Iporta da ikustea telebistan uh, em, uh, den, emankintzun bakara. Daitzen da uh, tracks arten. Eta huli ikusten da urtean zehar, munduan zehar zepazten uh, den uh, arte munduan eta ez askotan galeritan pazten den uh, artea aldiz ondor grand unibersoen uh, un, hori importantea da hipster um... uh, guziak uh, begiratzen duten eman gizuna ere ez? Edo, bai, edo gotik, edo art... Bat bai. abdu denetak, me... Bai, bai, bai, bai, denetak, bai, bai. Me askotain hartzen du ontor munduri, he, eh. bai, bai. bai. Gerran, ez dut begiratzen, baina segitzen dut, apiskat publikatzen dutena ena interneten, eta bai. batzutan inspiratzen nahizu. Izan da lagun bat, uh, pasatu ikzan dena, baiunakoa, uh, baiunako... Uh, Orain parisien bisida eta e, e, internet munduan edo ezagunata e, tampograf. E, e, tampograf. Bele, of, bele artea da ba, komiki egilea isanda delkur eta l'association argitaletxean. Gelo liberation arg egunkarian lanindu gouti. gero komiki mundua utzidu eta bele passionian chartuda e, tampoinak. Tamp tampograf. Ah, eta emendu tonpoina arte munduan, hola. Voilà. Nola daitzen da? Vincent Sardon. Passe à toussaint uh, oui, Traxsen. Traxsen mankisguna berant berant pashtenda, berant berant pas da doan uh, VOD uh, formato uniko estan lan aire interneten edo arte. Ta bai gaur dena streamingan an ikusten uh, da. Bai, bai, hemen ikusi, en ikustekoa da, eh, Eta bestezait ikustekoa, berdinagurtzeko eta bai? gomendioak emaiteko, erakusketa bat bai honan? Uh... Bai, ni joango nahiz da urtean zehar, erakusketa honaketan bait, baitute ere, Space Junk. Spade Junk, uh, bukatzen dute urtea eta ustean dute urtarila, urtarila zeketo bukaila arte da, um, superheroiak shu, uh, zartua. Ala, ta zartuak. Hala, akituak eta sartu Eta bai, ez baita biziguzian superheroiak elitzen gara ez? Eta nun baita hori uh, superheroiak merkatuak, biskat uh, akitzen dena la ez. Uh, ah, ba, superheroiak? Bai. Estira gehiago? E, superheroiak, zetek, bai, hor dira, menen sartu uh, diren uh, munduan edo hor diren munduan, behar ba... Uh, akitzen da edo sartzen den hauri wala han da bai askiña pikat dinak besala sa txengira bai meztuko urte aski buka tuko ben bomber berabe maten dute hortengu giro biland bat akitoa pikat ga sapi chou pachat dila eta berabe hortenen uh, itzura imete nut bo se kit ni ku nola Pro e tazen douten artishtek E euh, chupereugan bisia Tenta beti kousten dougou Chupereugan uh, beti bisilik euh, uh, Beti et, forman Beti forman Est dou te chekoulen pipi ten Edo euh, kakaite ten ouais. Tintin besala edo Gaston Lagaf Besala stila chekoulen Spirou besala stila chekoulen uh, sa artzen Alis or uh, Spirou al aipatous uh, Dupui uh, Eman duten euh, Azken kollektionian Proposatu diete euh, Egile batzuer euh, Artzea Spirou Eta nahi doutena egin Ala, Eta batzuk eman douten euh, Spirou, Zaharago edo gazteago Dua la a atu da euh, Levio Forno azken euh, Albuma, mm. Boaz Garena Eta Laugarena, Julie Eta lupanok eraiten soen Esprez protagonistak Dila di Zaharak Piskat euh, e uh, super hérone mondutika atel seco voilà bah super hérone mondutika atel seco et et cobé bicico super héroïque c'est un alila et de sarac et de sartois qui Ah c'est que ça n'est toutes illudiaque mes moments je bat et mettre toutes cette putain de nickel toutes uh, super hérone uh. spiderman et batman bah il en a un uh, vers saint esprit aussi à la Karrikan duzu ezt Space Junk eta bete, balima dira beste erakusketa batzu hemen gaindi edo, nahi baitifiko kaipatzia edo. Bai, luztuko genuke, bai, uh, proposamen bat, datuenen urteko ngu uh, kasiko liateke uh, emankizuna, zuen uh, arte programa haipatuz. Bai, nahi hoz haipatu hemen, erran badogu mail bat izetapotz denaroturik gmail.com. Bai, izan eh, putz Kaxu kagati hori Tio de Nadal ala ere Untsa saindu, jateko ona eman La orpali oh. Ederbat eginen du Rekuperi besperan Izan untsa barko, ondo kurter Bai, izan,